la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C076. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Lecțiunea de zi va procede cu prilejul versetului 12 al capitolului 11 al epistolei a lui Pavel către Corinteni, cărui vom da citire de îndată după după ce mai întâi vom asculta pentru astăzi, așa cum am făgăduit cu prilejul precedente, o poezie pe tema căsniciei. Să-i dăm deci ascultare! Secretul ofensivei în căsnicie Cuvântul ofensivă fiind pus în ghele mele nu-i viața simplă cum se crede, dar nici atât de complicată. Secretul vieții este unul. Să-ți fie în totul acordată cu tonul muzicii scripturii și vei vedea atunci că nu-s pe lumea asta fericiri ca cele aduse de Isus. Căsătoria nu-i deloc o loterie cum se spune, ci orșicum ar fi făcută, mereu sunt șanse tot mai bune. Să faci din ea o fericire, un colț de rai aici jos, dacă o ții tot mai pătrunsă de Duhul Sfânt al lui Hristos. În mod obișnuit se spune, când este o căsătorie, că să fii bun, să te lași moale, că așa e bine în căsnicie. Eu îți spun nu cu hotărâre, căci doar voința ta tenace și ambiția de a nu ceda e tot ce fericit te face. Nu te grăbi să dai verdicte, să socotești o erezie, ci relaxează-te, ascultă și imediat vezi ce să fie. Atâta fericire ai, pe cât voința ție mai tare, cu cât ambiția îți va fi mai îndrătnică, mai mare. O competiție palpitantă, o întrecere între cei doi, asta-i ce aduce fericirea și nu aceea de a fi moi. Ambiția care te împinge să nu cedezi nici mort de fi este rețeta fericirii a idealei căsnicii. Aflăm din paginile sfinte că soțul e acreditat ca solului Hristos pe tera în lumea asta de păcat. Și tot din paginile sfinte vedem soția înnobilată cu farmecul chemării sfinte, mireasa lui Hristos curată. Tu, soțule, ai un mandat ce-l reprezintă pe Hristos, să nu-ți cobori standardul vieții pentru nimica mai prejos. Aș vrea acum să pot mai tare să strig, sau și tu mai bine că ești un sfânt ambasador, nu ești un ordinar oricine. Să nu-ți din rangul tău, să nu te înjosești cerând soției ca ea să iubească. Să nu-i dai niciodată rând. Cristos e cel ce a dat viața, Hristos e cel ce s-a jertfit, Hristos cu preț amar de sânge nu s-a lăsat, ci a iubit. De câte ori iubești soția în viața ei căutând ceva, ești un proscris, ești un oricine căzut de la chemarea ta. Cu cât temeiuri mai puține de dragoste vor fi în ea, cu atât mai strălucită slavă reflectă din iubirea ta. Să nu cedezi pentru nimic, să nu trădezi sfânta-ți chemare de a fi stăpân în casa ta, prin dragoste acea jertfitoare. Tu ești chemat, nu te lăsa să fii stăpânul jertfitor, să te cunoască de bărbat, nu cârpă, nu un cerșetor. Să ai o inimă ca stânca nesimțitoare pentru tine, dar pentru ea să-ți sângereze înduioșie și suspine. De tine leapă de te crunt ca Petru cu blestem de domnul, dar pe soție să o iubești, de dragul ei să-ți fugă somnul. Să fii bărbat ambițios ca să fii demn de pălărie, să nu te pleci în fața ei semnificând cerșetorie. Să nu primești din partea ei nimic ce nu ai cucerit. Tu ești stăpân și domn puternic. Să nu te apleci până la cerșit. Văzut ai pe Hristos vreodată din dragoste față de tine, scăzând pretențiile sale doar să te aibă pentru sine? Bărbate, tronul tău e o cruce. Să nu te dai jos de pe ea. Ce n-ai putut lucra în cuie, nici cum altfel nu vei putea. O viață plină de minuni și slavă a trăit Hristos, dar niciodată nu a fost mai plin de slavă și frumos, ca în ziua cea de neuitat, când a târnat pe cruce sus, ne-a deschis calea către cer, să fim cu El în ceruri sus. De vrei să fi în casa ta, Iubit și prețuit, la fel, nu căuta să faci nimic, cum nu a căutat nici el. Iubește, rabdă și așteaptă. Să n-accepți niciun compromis, căci trebuie ca până la urmă să fie așa, cum el a zis. Nu te lăsa, o, oh, nu, bărbate, ci mergi mereu la Dumnezeu și cere cu rădnicie în casa ta, Verdictul său, tu poruncești în duhul casei, cuvântul tău elege și țintuit pe lemnul crucii să faci să se împlinească așa. Ca să fii sfânt și să iubești, să fii integru și plăcut, e dreptul tău să nu-l cedezi, ci fi și surd și fi și mut. Tu ești chemat să poruncești un duh de jertfă în casa ta. Să nu te uiți la rezultate. Așteaptă că le vei vedea. Se spune adesea la soții, cedează soro, lasă așa, să n-ai voința ta deloc, fă totul cum bărbatul vrea. Greșit! Ascultă azi ce-ți spun. Tu trebuie să te împotrivești, să nu te lași nici în coșciug, pretenția ta să nu cedezi. Tu ești mireasa lui Hristos, aleasă și împodobită. Tu trebuie să-l farmeci pe soț, făcându-i inima vrăjită. E dreptul tău, noblețea ta, să ai un suflet alb candid, ca să se simtă împins spre tine cu forța pompei pentru vid. E dreptul tău să taci smerită și apoi doi ochi dulci și curați, să îi ridici privind dulțintă și până în suflet să-l străbați. Să nu uli și să nu-l cruți, omoară-l cu dulceața ta, și fol să știe cine ești, ești scumpa porumbița sa. Când poate soțul tău o zi să nu se simtă împins spre tine, să nu te lași. E dreptul tău, să vezi de unde răul vine. Să nu-ți dai somn și nici odihnă până nu vezi ca în resort, cum vine iarăși și îți zice. O, fără tine eu nu pot. Pentru nimic în lumea asta, în fața lui nu te pleca, cedându-ți drepturile tale, să nu-i dai lui din partea ta. E dreptul și e cinstea ta să-i mergi într un întâmpinare și când e supărat să-i spui, iubitule, îți cer iertare. Mireasa e în rochiță albă și așa plăcut în miresmată pe unde trecea rămâne o atmosferă parfumată. Așa să fii, dragă soție, să faci ca soțul tău mereu să caute tot mai aproape să fie împrejurul tău. E dreptul tău, farmecul tău să porți veșmântul de mireasă, să calci măreț și grandios, să fii nobilă, grațioasă. De ce să aștepți ca soțul tău să te atragă el spre sine? Ești tu atât de fără preț? Atât te prețuiești pe tine? E dreptul și e cinstea ta când intră soțul tău în casă să îi impui respect solemn prin atmosfera de mireasă. Privirea ta și gestul tău, mișcarea și chiar glasul tău să-l copreșească într-atât încât să uite orice rău. Să nu-ți dai dreptul ăsta al tău cu dinții să te ții de el. Nu soțul trebuie să te atragă, ci tu să îl atragi pe el. Aceea care nu-și atrage soțul prin gingășia ei nu merită să o chemi soție, e ultima între femei. Iubiții mei, iubiți-vă, căci Dumnezeu este iubire. Iubirea lui cea jertfitoare e adevărată fericire. Acum în încheiere vreau să vă rămânem o cheie mare ce vă deschide garantat acces spre binecuvântare. Să nu îți pleci urechea ta la nicio vorbă sau îndem care nu vine din iubire din Dumnezeul cel etern. Când vorba sau îndemnul vine să grească în vreun fel, aruncă-l până n iad să ajungă căci de acolo vine el. De ar fi bărbatul sau soția negri de demurderiți, ei se privesc conform chemării, cum sunt de Domnul prețuiți. În veacn o se spune Domnul că soțul e rău și e murdar. Ci dracu e cel ce-ți spune: Tu frigel cu al iubirii jar. În veacn o se arate Domnul nevasta căi nesuferită, Ci dracu îți spune: însă tu privești-o în Hristos Sfințită. Iubiților, iubiți-vă! Și iară spun, să vă iubiți. Iubirea e cerul pe pământ. Iubiți, iubiți, și iar iubiți. Amin. Yeah. Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 12 al epistolei lui Pavel către Corinteni, 1-a sa epistole, capitolul 11, care astfel grăsuiește. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Acolo unde este credință care lucrează prin dragoste, acolo este și cunoașterea adevărată. Și unde este cunoaștere adevărată, este și trăire adevărată. Știm că toate sunt de la Dumnezeu. Deci, știind acest lucru, de ce oare mă mai consider că sunt ceva? Și dacă sunt ceva, e numai harul lui Dumnezeu care m-a făcut acest ceva, harul său care lucrează în mine. Eu am de făcut un singur lucru. Să mă smeresc și să dau slavă lui Dumnezeu din care am venit și prin care trăiesc. Femeia este din bărbat și bărbatul prin femeie și amândoi sunt de la Dumnezeu și pentru Dumnezeu fiecare cu rolul pe care îl are în lucrarea sfântă. Iată cât de limpede este adevărul, dar numai cei stăpâniți de duhuri vrăjmașe nu vor să se supună adevărului. Cât de fericită ar fi viața în căsnicie, dacă și bărbatul și femeia ar fi tot timpul conștienți de chemarea lor în lucrarea lui Dumnezeu și de faptul că nimeni nu-i mai mare sau că amândoi sunt pe locul întâi dacă iubesc cu adevărat. Când Dumnezeu are primul loc atât în viața personală, în viața de familie, cât și în adunarea credincioșilor, atunci toate sunt în rânduială, toate produc bucurie și propășire. Nu poți slăvi pe Dumnezeu cu adevărat decât atunci când îi dai primul loc în toate lucrurile. Toate neînțelegerile dintre credincioși în familie sau în adunare vin de aici. Dumnezeu nu are primul loc. Când nu aștept de la nimeni nimic, atunci sunt liniștit și fericit. Bărbatul și femeia, dacă sunt credincioși, nu așteaptă nimic unul de la altul, ci fiecare dă, dă tot, deoarece credința și dragostea din ei îi îndeamnă la dăruire. Cine dă să nu aștepte să îi se dea, căci cine așteaptă să îi se dea nu dă cu adevărat, ci face doar un târg. Să ne mișcăm tot timpul în Dumnezeu și nu vom greși cu nimic în legăturile noastre familiale și frățești, iar lucrarea care se face în noi și prin noi nu va fi împiedicată. La versetul următor, versetul 13 din 1 Corinteni 11 citim Judecați voi singuri, este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă cu toată puterea să judecăm noi singuri, să cântărim bine adevărul și să-l primim așa cum este. De primirea adevărului prin darul lui Dumnezeu din noi, rațiunea, atârnă întreaga noastră viață duhovnicească cu roadele și biruințele ei. Să învățăm să judecăm singuri, iată o latură însemnată în viața acea nouă cu Domnul Isus Hristos. Chiar dacă la începutul vieții avem nevoie de îndrumători, pe măsura creșterii noastre să învățăm să judecăm singuri, așa cum singuri umblăm pe picioarele noastre și cum singuri lucrăm cu mâinile noastre, să folosim darul lui Dumnezeu din noi. Filozoful Marc Aureliu spune, ai rațiune? Am. Atunci, de ce nu te folosești de ea? Cine nu are singur judecată, scrie într-o carte... Acela piere. Cuvântul Domnului ne aici, judecați voi singuri. Este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Așa cum trebuie să judecăm toate celelalte lucruri care țin de viața cea nouă de a Domnului, așa trebuie să judecăm și lucrul despre care vorbește versetul de mai sus. Desigur că nu este cuvincios ca o femeie credincioasă să vină în mijlocul adunării credincioșilor într-o ținută pe care nici buna cuvință omenească nu îngăduie. Acest lucru trebuie învățat încă de la începutul vieții noi, dar să nu ne oprim numai la partea din afară, așa cum suntem ispitiți de obicei să facem, pierzând din vedere latura lăuntrică. Omul este foarte pornit să se oprească la lucrurile exterioare, să nu mănânci, să nu te duci, să nu faci și uită că dacă nu se curățește întâi partea din lăuntru a paharului, nici partea din afară nu este curată. În înțeles duhovnicesc, niciun credincios, fie bărbat sau femeie, nu trebuie să vină dezverit înaintea lui Dumnezeu să se roage sau să facă altă lucrare. Noi toți trebuie să umblăm în tot timpul îmbrăcați în Hristos, acoperiți în întregime în El, căci numai așa ne putem apropia de Dumnezeu Tatăl nostru. Dumnezeu ne privește numai prin Hristos. Fără Hristos nu ne ia în seamă orice am face noi, să judecăm singuri și bine adevărat aceasta. În același timp, atragem din nou atenția că latura literală își are locul ei aici, învățătura cu privire la acoperirea capului femei în adunări rămâne și în mod literal așa cum ne este dată la locul acesta. Dar, după cum s-a spus, dacă dăm atenție numai părții din afară, și nu dăm atenție părții din lăuntru, atunci nici partea din afară nu este luată în considerație înaintea lui Dumnezeu, deoarece însuși Domnul Isus ne-a spus curățiți mai întâi partea din lăuntru și atunci partea din afară va fi și ea curată. La versetul următor, versetul 14 din 1 Corinteni 11, citim Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Vedeți, sunt lucruri pe care nu trebuie să le înveți, pentru că te naști cu ele. Cine învață pe nou născut să sugă? Și dacă de la lucrurile cu care te naști te abați, urmarea nu poate fi decât pagubă și mizerie trupească, cât și duhovnicească. Cine încalcă legile naturale ale vieții fizice, acela va călca cu atât mai mult legile spirituale ale lui Dumnezeu. Urmașul Domnului Hristos, ca unul care a fost izbăvit de subrobia păcatului și care trăiește sub legea Duhului de viață, împlinește cu atât mai mult legile naturale ale vieții fizice și nu se lasă influențat de cei care le calcă. Versetul de mai sus vorbește despre purtarea părului, bărbații să nu poarte părul lung, iar femeile să nu se tundă. Filozofii greci, cinicii, obișnuiau să poarte plete și bărbi pentru ca în felul acesta să atragă atenția celorlalți oameni și să li se dea o cinste mai deosebită. Unii dintre creștini din Corint au împrumutat moda aceasta împotriva căreia s-a ridicat sfântul apostol Pavel pentru că ea nu făcea cinste Evanghelie Domnului Isus. Creștinul nu trebuie să se ia după modă ca să nu se potrivească chipului veacului acestuia, care este vrăjmaș lui Hristos. Creștinul are lumina Duhului care îl înveață tot ce trebuie pentru viața fizică, cât și pentru viața duhovnicească. În toate privințele, creștinul are dreapta măsură pentru că este învățat de Dumnezeu, cum scrie la Ioan 6,45. Cine nu se lasă învățat de Dumnezeu, trăiește în întuneric și merge din înfrângere în înfrângere. La versetul următor, versetul 15, din capitolul 11-1 a Corinteni, după ce mai întâi, la versetul precedent, Pavel întreabă, nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Aici ne spune, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. Dumnezeu a făcut toate lucrurile cu un rost, atât în natură cât și în trupul omului. Ceea ce ni se cere nouă ca oameni și mai ales ca oameni credincioși este cunoașterea precisă a rostului lucrărilor din noi și de pe lângă noi, mai ales a acelor lucruri care sunt în legătură cu purtarea noastră, cu calea și lucrarea lui Dumnezeu. Părul lung la o femeie îi este dat de Dumnezeu ca podoabă și ca Acesta e rostul lui. Cine strică rostul lucrurilor lui Dumnezeu păcătuiește și va fi chemat la judecată pentru această îndrăzneală. Vai, câte femei și aruncă podoaba capului dată lor de Dumnezeu. Calea lumii este îndreptată spre dezmăți, asta se vede bine. Femeile cu adevărat creștine se feresc de tot ce miroase a lume. Ele sunt învățate de Domnul Isus cum să se poarte și veghează ca să nu strice rostul lucrurilor lui Dumnezeu. Pentru o femeie scrie ce deci aici cuvântul este o podoabă să poarte părul lung pentru că părul i-a fost dat ca îmbelitoare a capului. Târcuind acest loc din scriptură, Sfântul Ioan Gură de Aur zice Dacă tu zici dacă părul îi este dat în loc de îmbelitoare, de ce atunci trebuie să-și mai adauge și altă îmbelitoare? Uite de ce! Pentru că ea, femeia, trebuie să-și mărturisească supunerea nu numai prin ceea ce are de la natură, ci și prin intenție, adică prin voință liberă. Încheiat citatul: Trebuie să știm, Dumnezeu se bucură mult atunci când vede că intențiile noastre sunt îndreptate spre armonizarea cu rânduiala și planul lui. El nu vrea să ne ducă forțat pe care a ei și nici să primim rânduial la lui, ci vrea să vadă dragostea noastră și dorința sinceră de contopire cu el și cu minunata lui o rânduire chiar și atunci când nu înțelegem anumite lucruri. Prin credință știm că toate cele făcute de el sunt adevărate și numai spre binere și fericirea noastră veșnică. Și duhovnicește vorbind să ne învelim și să ne împodobim cu lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu, cum scrie la Coloseni 3 cu 12, ca să putem trăi frumos spre mântuirea sufletelor și spre slava lui Dumnezeu. La versetul 16 din 1 Corinteni 11 cuvântul ne spune Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Viața este alcătuită dintr-un lanț de obiceiuri, bune sau rele, și acestea, la un loc, formează caracterul omului. Pentru ca să ai un obicei bun, trebuie să muncești susținut cu rugăciune și cu ascultare de adevărul lui Dumnezeu. Obiceiul rău însă vine singur, fără trudă, ca buruiana care crește pe ogor, fără să o semene cineva. Truda ar fi numai când vrei să înlături obiceiul rău. În versetul de mai sus, Pavel scrie despre bunul obicei al adevăratului creștin de a nu iubi certa de vorbe. Într-adevăr, într-o lume înclinată numai spre război, e greu să te păstrezi liniștit și în pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere omenească. Se războiește omul cu tot ce are, vorbe, talente, bogății și arme materiale. Mare este războiul dus cu limba. Toate certurile de vorbe... Toate crevetirile, toate bagiocurile, toate discuțiile fără dragoste, toate formează războiul limbii. Cu durere trebuie să constatăm că acest război se vede din plin și printre creștini. E o ispită diavolască în care sunt târâți de multe ori răscumpărații Domnului Isus. Să fim deci atenți, frații mei. Numai o singură luptă este bună, aceea care te face mai asemănător cu Hristos. Să ne luptăm să fim mai iubitori, mai smeriți și mai lepădați de noi înșine, aceasta e lupta cea bună a credinței, scrie la 1 Timotei 6, 12. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, spune aici cuvântul, noi, credincioșii, n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Dragii mei, să mărturisim adevărul în liniște și smerenie, cu dragoste nepărtinitoare și numai sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și când vedem că vorbirea alunecă spre luptă de cuvinte, să ne oprim, căci duce la ceartă. De cele mai multe ori discuțiile teologice și filozofice nu sunt altceva decât certuri de vorbe, înveninări și stingerea focului dragostei. Unul zice una, celălalt zice alta, iar dragostea stă într-un colț și plânge. Cearta de vorbe este o boală și boala este un drum spre moarte. Trebuie mers îndată la Marele Doctor, Domnul Iisus și El ne va vindeca. Certurile de vorbe întristează pe Duhul Sfânt. În adunările creștine trebuie stins îndată acest foc al diavolului când se ivește ca să nu producă incendiu. Să apărăm adevărul, dar să facem aceasta dintr-o stare de blândețe, de smerenie și de dragoste, cum vedem la Psalmul 45 cu versetul 4. În felul acesta, niciodată nu vom fi târâți în ispită. Iubiți ascultători, cu aceasta ne-am apropiat de încheierea programului C076 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca bunătatea cea mare a Lui Dumnezeu, binecuvântările Lui mari și veșnice, să fie și să rămână partea tuturora celora care se deschid să le primească pentru slava Lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. și cuvântul noi Domnului jertfim. Puterea și avântul cu el